skotiru kraljevima i bosima jer i Nazaret, dođe i nastani se u Kapernaumu Primorskome, u krajevima za Vulonovim i Neftalimovim. Da se ispuni što je rekao prorok Isaija, govoreći, zemlja za Vulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja na Božačka, Narod koji sedi u tam i vide svetlost veliku i onima koji sede u oblasti i sen i smrti, svetlost zasija. Od tada poče Isus propovedati govoriti, pokajte se je se približilo со Си, Си, Светог Духа. На Све оно што радимо, Грацу и Сестра, И као поединци, И као заједница, И Бог Додаје Своју ријећ, А кроз ријећ И свјетвост, a kroz svjetlost i toplotu, a kroz toplotu i životvornu silu svoju. A i nama koji kao i ljudi onog vremena sjedimo u sjeni smrti, donosi sobom i kroz sebe daje svjetlost istinitu. Svjetlost bogopoznanja. A samim tim ukazuje i na postojanje tame koja nije ništa drugo, bratvi i sestre, do Dama, odnosno smrt bogo zaborava možemo slobodno reći da čovjek koji se ne sjeća boga da je mrtav čovjek i da živi u tami i da je sile smrti u njemu itekako aktivirane Možemo slobodno reći, braći i sestre, za svakog čovjeka koji se ne poklanja trosunčanom Bogu, koji se ne pričešćuje svjetlošću Božijom i pričestivši se njome slavi onoga komu to na čudesan način omogući. Možemo reći slobodno za njega da leži ili sjedi svejedno u sjeni smrt. I današnji ljudi, braće i sestre, također nalaze se pod velikim mrakom Bogo neznanja ili Bogo zaborava. A taj mrak, braće i sestre, evo u ovo naše vrijeme pokriva većinu umova i prožima najveći broj srdaca, a samo pojedinci, nažalost samo pojedinci, nose u sebi svjetlost nebesku i razumiju riječi Božije riječi gospodnje koje govore o i govore o svjetlosti i donose svjetlost i jesu svjetlost. Mi, braći i sestre, više ne primjećujemo ni ovu tvarnu svjetlost. Do te mjere smo se udaljili da više ni suncu, ne prinosimo naravno ne kao božanstvo nego da se zahvalimo i toj svjetlosti što nas obasjava više se ne divimo ni čistom plavom nebu više nas ni zvijezde ne interesuju mjesec malo ko više i da gleda onako zagnjureni u neku novu realnost, u neki novi virtuelni svijet. Više više ni šuma, ni šetnje kroz prirodu ne predstavljaju neko zadovoljstvo. Kad čovjek izgubi poštovanje braće i sestre prema tim velikim darovima i projavama sile i ljubavi Božije, On nam postaje još teže da primi on u drugu svetllost, odnosno prvu s светtlost, netvarnu požanskus светlos,svelos Bogo poznaju. Kako danas govoriti ljudima o tvorcu kad i tvorevinu više braće i sstre, ne vrednujemo i ne poštujemo. Kad smo postavili do te mjere nepogagodarni na sve da zaista ulazimo u kritični prostor gdje se postavlja veliko pitanje. Može li se ovdje više išto uraditi? Što kaže gospod na jednom mjestu kad dođe drugi put hoće li opšte naći vjeru na zemlju. I danas, braćo i sestre, gospodu, ni malo nije ovako da priđe čovjekom. Pazite, kad kažemo da priđe, misimo da mu priđe i da se sjedini sa njim neraskidivo. Gospod je zbog toga došao, braćo i sestre. Ne da mi dođemo jednom u godini i u jednom mjesec i dva i u jednom nedelju, ne vraćaju se nego je došao da se sjedini sa čovjekom ne raskidivo i da ta zajednica postane neuništiva neprovazna i vječna susret dvjeličnosti čovjeka i Boga Da se prepoznaju, braće i sestre, i u tom prepoznavanju da se za zavole i kroz ljubav da se sjedine i to sjedinjenje da bude vječno i besponačno. I zato se Bog i javio i zato se i otkrio i ovaj praznik, braće i sestre, sve nas Poziva na novu svjetlost, poziva i priziva u novi dan. Poziva nas na veliko obnovljenje, poziva nas na potpuno nove misli, potpuno nove želje i nova osjećanja, na novo, djelja, na novi obriv ponašanja, na daje mogućnost za potpuno novu moć, opažanja, percepcije, da sve, braćo i sese, što nas je dojuče tištilo, mučilo, prepadalo, da posle ovog praznika se gledamo na potpuno drugi način. Daj nam, Gospod, mogućnost kroz ove dane, kroz svaki dan, ali kroz ove praznične dane, posebno provodljive, Za istinu Božiju i za svjetlost Božiju daje mogućnost da se obradujemo velikoj svjetlosti, kako kaže ovo svetlo evanđelje. To nije mala svjetlost, braće i sestre. To nije svetlost svjetlost vatrometa koji nakratko zablista pa se vrlo brzo i nepovratno gasi. To je svjetlost, braće i sestre, neugasiva svjetlost. To je svjetlost koja nema početka. To je svjetlost nebeskog Otca i Boga našeg, koju nam, evo, sin njegov daje, otkriva i nudi. I ne kažemo uzavod svjetlost Bogopoznanja, jer da bismo primili tu svjetlost braće i sestre, Mi moramo Boga upoznati, a da bismo ga upoznali, mora nam se Gospod otkriti, jer mi to ne možemo sami. Kako ćemo mi sami, slabašni, koji ni mnogo, mnogo niže, prostije, jednostavnije stvari, ne možemo da otkrijeti? U krajnjem još nismo dovoljno ni sebe ispitali, još je nauka zamišljena nad čovjekom još mnoge stvari o njemu ne zna. I tek poslednje vrijeme, odvojivši se od istinitog puta Bogo poznanja i čovjekopoznanja, pokušava kroz psihijatriju, psihologiju, da uđe u ljudsku dušu. I tek sad sazna i vidi koji je to bezdano, koja su to prostranstvo, ali zbog svoje gordosti to ne želi da prizna, pa i onda to neznanje sistematizovala i drži ga za učenje i još, što je projeva velikog bezumlja, diže na nivo nauke i time se ponosi i A ne zna čovjek da približavajući se ljudskom srcu, braćo i sestre, približava se bezdanu prostoru, ogromnom prostoru, braćo i sestre. Zato treba i mi da znamo da ako sami sebe ne možemo da ispitamo, da upoznamo kako onda, braćo i sestre, Boga upoznati. A vidimo da je uslov da uđemo u svetlost, da primimo svetlost, da se njome pričestimo Bogopoznanjem, da moramo Boga upoznati i svetlost kroz to poznanje primati. I zapravo poznanje jeste svetlost. Svetlost jeste znanje. Pravo znanje, braće i sestre, jeste svjetlost i prava svjetlost, istinita svjetlost, jeste istinito znanje, bogopoznanje. A kako ćemo mi onda, ako ne znamo ni o mravu ništa, kako kaže sveti Vasilje Veliki, kako ćemo onda Boga upoznati? Postoji samo jedan način i ni jedan drugi, braći i sest, a to je da nam se Bog otkrije, da nam se, da, da nam se objavi, da nam otkrije sebe, samo na taj način i nikako drugačije. Ako bismo pokušali Bogu da se približimo na neki drugi način, samo bi se još više Predali tam i još više potonuli u bogo zaborav i u veliko bogo neznanje, što nam uvijek nude, braći i sestre, sve one sekte, sva ona učenja, sva mudrovanja, svi oni, nazovi religijski sistemi, koji pokušavaju da otkriju Boga, da upoznaju čovjeka izvan, C izvan pravo svojne crpve braći i sestre i u sve dobre pokušaje sveje dama bračili sestre i u nekom bolje ili gorem obliku neki razkoša va otromen. Par pristavih ni svi emotivno uzbuđenje i opet mrak opet. Tamo još gušća, jer tamo je bušća posle važne svetlosti. U crkvi našoj, braćo i sestre, postoji samo jedna svetlost, i ni jedna druga ne ugasiva bezpočetna već potvrđna svetlost. Svetlost trosunčano Boga. A otkud nama ta svjetlost ovdje? Kako ćemo mi primiti tu svjetlost? Tu svjetlost, braće i sestre, Bog nam je donio, daroval. Daroval preko svjetlosti, kako ga nazivamo, kad nazivamo sina njegovog svjetlošću od svjetlosti. U simbolu vjeru. Svjetlost Od svjetlosti Boga istinitog, od Boga istinitog, jedinorodnog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog odcu kroz koga je sve postalo. Ta svjetlost od svjetlosti, braći i sestre, to je gospod naš Isus Hristos, sin Boži i Bog, sin čovječi i sin Boži koji nam kroz sebe daje novu svjetlost ili kako čusmo u ovom svetom ilanđenju veliku svjetlost to je braće i sestre događaj koji treba da privlači pažnju svih ljudi pa makar posle nas života na zemlji bilo još milion ili dva ili tri miliona ili milijarde godina To je jedini izvor vječne svjetlosti, jer i milijardu godina, braću i sestre, nije ništa u odnosu na vječnost. A u vječnosti moramo imati ne sunce, braću i sestre, tamo ne smije da bude ništa tvarno, tamo mora biti sve vječno, pa i svjetlost mora biti vječno. A da bi bila vječna, ona mora biti i bezpočetna, da nema početka, da ni kraj ne bi postojao. I zato Gospod nama donosi vječnu svjetlost. Zašto vječnu svjetlost? Zar nam nije dovoljno sunce, braći i sest? Što će nam onda vječna svjetlost ako je imamo sunce i još ga niko ne naplaćuje? Gospod se još, braćo i sese, nije razgnjevio, još nije počeo da naplaćuje lijepe dan. Još nismo čuli da je vlasniku nekog restorana, hotela, kupališta, plaže, skijališta, došao neko od iščina vlasti angelskih, je postoji taj čin u nebeskoj hierarhiji, Čim vlasti, pa da dođe, pa da prođe čitavom rivijerom i da naplati svaki sunčan dan. Svaki sunčan dan. Mi naplaćujemo ležatke, naplaćujemo mnogo šta, a sunce, braće i sestre, besplatno se kreće. A gospod, braćo i sesto, još uvijek ima veliko otrpljenje, pa se nije predomislio, nije se razljutio, a može, braćo i sesto, da se razljutio. Mogu da počnu da nam doleze računi za sunce, računi za svaki minut ove čudesne svjetlosti koja nema nikakvih kablova i ne zavisi od nikakvih distributivnih centara. Od nikakve distribucije, nikakvih preduzeća, ne zavisnije od čovjeka. Sunce je toliko visoko i toliko vruće da ne može nikakva žica da mu priđe, nikakav kapal, nikakav inženjer. Da je svetlost besplatno, braću i sestri, jer je vladika tako zapobjedio. A zašto onda ako još ne naplaćuje i ne plaćamo sunčan dan, ako ne plaćamo i kiše, vjetrove i mnogo, mnogo, mnogo toga drugog, što ne naplaćujemo, što ne plaćamo zapravo, kakva je sa to nova svjetlost i što će nam on? Upravo, braći i sestri, u tom pitanju imamo i odgovor na mnoga druga pitanja. Ako je gospod donio vječnu svjetlost, novu svjetlost, veliku svjetlost, takozvanu netvarnu svjetlost, nestvornu svjetlost, onda mora da u nama postoji nebo koje potrebuje takvo svjetlo. Mora, braćo i sestre, da u nama postoji potreba za tom svjetvošću, čim je tvorac donio. On je, braćo i sestre, onaj koji čovjeka ne samo da zna. To je onaj koji je čovjeka stvorio, braćo i sestre, gospod naš Isus Hristos. Bogo čovjek je onaj koji je čovjeka. Ne samo čovjeka, koji je sve stvorio, braće i sestre. Ništa što je stvoreno, nije bez njega stvoreno. Sve je kroz njega i njime privedeno iz nebića u biće, iz nepostojanja u postojanja. Tako da je on i čovjeka stvorio. I samim tim, dobro poznaje njegove potrebe, braće i sestre. Najdubile je potrebe. Ne samo vezane za vrijeme i za prostor, nego one druge potrebe vezane za našu vječnost, braću i sestri. Jer možda niste znali, mi smo bića za vječnost, braću i sestri, stvorene. Možda niste znali. Možda o tome ne nezbore na televizijama. Možda nije pisalo... U jutrošnjim novinama, ali evo u crkvi se nepresano govori o tome. Čovjek za vječno stvore. I treba mu ne sunce, tvarno, koje će proći, braći se sese. Ovo sunce proći će ono, znate, ugasiće se. Skinuće ga gospod sa nebesa. I sve zvijezde će da poskida jer ih je sam i kačio a skinuće ih onda kad u carstvu nebeskom zasija sunce pravde kad zasija vječna svjetlost za koju mi tekako imamo potrebe a navikavanje na nju braću i sestre to su ovi, ovi dani u kojima mi mlatimo raznu slamu nosimo naočare za sunce pravimo se važni, izigravamo neke likove, poziramo, koketiramo, flertujemo, gledamo se strasnim pogledima, a zaboravili da treba oči pripremati za netvarnu svjetlost, za vječno sunce, braći i sest. I sad, u vremenu, Tamo nema priprema, braćo i sestre. Tamo, ko bude mogao, ući će. Ko ne bude mogao, neće ući. I zato crkva Božija, naša sveta pravoslovna apostolijska crkva, priprema naše oči, braćo i sestre, za to veliko sijanje, za tu veliku svjetlost. Priprema upravo Kroz liturgijski život, kroz svetotajnski život. Zato svetlioci kažu da ko ne bude kršten, ko ne bude miropomazan, ne može ući u Carstvo nebesko, jer je tamo velika svjetlost. Da bi mogao da uđe, on mora biti njome prožet još ovdje, mora biti prosvećen. A prosvećenje jeste zapravo sveto kreštenje, sveto prosvećenje. Ali ne samo prosveće, braće i sestre, tajno, naravno, njom obavezno, nego treba i da upozna Boga. Treba da ga upozna živeći po njegovoj svetoj i svijetvoj volji. Zato i pored toga što smo mi, Svi ovdje sabrani, valjda svi sabrani, možda ima neko ko nije kršten, ali vjerujemo da jesmo manje više svi. Svi smo kršteni, braćo i sest, ali ne vidi se da ta svjetlost živi u nama onako kako bi trebalo to da bude. Ima tu još tame na licima, ima još cijenke smrti u našim očima... U našim srpsima. Nije ta svjetlost prožela svo naše biće. Ne svjetljimo, braći i sestre. A zašto ne svjetljimo? Zato što se Bogu ne hvanjamo onako kako treba. Ne poštojemo ga, braći i sestre. Ne pogodarimo. Jer ovo što nam je Bog donio, to je, braći i sestre, veliki dar. Ogroman dar savršen poklon i on od nas traži veliko blagodarenje veliko blagodarenje i veliku dubav, braćo i srste jer Bog je to donio ne zato što ima premnogo, pa eto malo da da da odvoji bijedno da odvoji bijedno ljudskom rodu koji ga je raspeo I svakodnevno na bezbroj načine i kroz bezbroj ljudi vara, laže i pokušala da obmane kroz život u strastima i grijesima. I nama, koji smo ga takođe, braće i sestre, mnogo puta prevarili, mnogo puta ga se odrekao, mnogo puta ga prevarili sa njegovim najljučim neprijateljima. Kroz opštenje sa satanom i sa strastima koje nas povezuju sa njim, prvo često i kroz, i kroz uključivanje ulažne sisteme, kroz okultizam, kroz otvratni razvrat i pogovod, kroz bavljenje raznim nečistim dijelima, strašno ga prevarili, pa je ofret, vracu i sestre, Kao sunčanu, tako i ovu netvarnu nudi sobo Kad god je liturgija, dakle i svjetlo se nudi. Tako, braći i sestre, da prepoznamo taj veliki dar. Nemojmo da smo zbunjeni, nemojmo da smo malodušni i nemojmo da smo glakomisleni. Ta vječna svjetlost je naša potreba, to je hleb naš nasušni. A čim je takva svjetlost, koja nam je nasušno potrebna, dakle vječna, neprovazna i bespočetna, onda je sigurno, braće i sestre, da je naša duša kadra da vječno živi. Ako nam je vječna svjetlost potrebna, onda i duša, braće i sestre, vječno treba da živi. I upravo kroz to nam gospodi šalje poruku, govoreći, pokajte se, približilo se carstvo nebesko. U tom pozivu na pokajanje, on nas poziva, braći i sestre, se. pokajte se, to znači dođite meni. Otvorite se, otvorite svoje srce, umove, uši, oči noz usta i pričestite se nepristupnom svjetlošću koja evo kroz mene postaje i pristupna, jer sam postao čovjek, iako sam vječni Bog. Zato, braće i sestre, budimo budri, budimo pažljivi, budimo trezani, nemojmo ovako strašnu mogućnost da propustimo. Jer propuštajući je, mi ispuštamo, braće i sestre, vječnost koja nam je prednosa koja nam je tu predustima koja nam se nudi na strahovit način, kroz svetu tajnu pričešća i kroz svete tajne naše svete, čudesne crkve pravoslavne, pune svjetlosti tajne. Neka bi dao gospod molitvama svetoga Jovana, proroka preteća i krstitelja, koji nam pokaza prstom sunce i koji mu dotače vrh glave, dotače, braće i sestre, nepristupnu svetlost ukazujući svima nama da ne treba da se plašimo, da možemo da je dodirnemo, da možemo da je priđemo, da možemo da je upusimo, da možemo da je primimo i sami svjetlost, Da imamo, braćne i sestre, svjetlost istinskog bogopoznanja, poznanja Otca, Sina i Svetoga Duha. I da se kvanjamo jedinom istintom Bogu kroz našu svetu crkvu, kroz našu svetu liturgiju. I da kvanjajući se ovdje, postanemo spremni i u vječnosti da ga slavimo. Boga našeg, Pome neke slava u vijekove vijekova.